Розділ 5. Я відправив більшість своїх дронів зайняти розвідницькі позиції попереду і прикривати позиції позаду нас. Рухатися до медичного відсіку я обрав довшим шляхом. Дорогою тьмяне світло в коридорах навколо яснішало. Автоматичний рефлекс. У людини б це виглядало, наче смакається труп. Дата не було на місці. Не було і сліду його дронів, але деякі його функції нижчого рівня ще працювали. Код виконувався навіть без інтелекту, який мав би його контролювати. Якась нападницька система, мабуть, бот-пілот, змінила ключ безпеки ворожих дронів. І, мабуть, саме вона веде корабель кротованою. Транспорти не здатні зробити таке на автопілоті, принаймні згідно з відкривачами світів та іншими серіалами про кораблі, які я бачив. які хотів дивитися дат. Я означив для себе цього нападника як ворожа контрольна система. Сподівався, що вона достатньо розумна, тож відчує біль, коли її вбиватиму. Доки до цього дійде, в мене ще багато роботи. А картинка з оповитими парою тілами ворога-1 і ворога-3 в стерильній каюті керування «Дата» займала надто багато ресурсообробки. У коридорі біля цієї зони я досі тримав кілька розвідувальних дронів і наказав їм фіксувати кожен рух. Будь-яку аномальну активність, а результати вносити в мій екземпляр схеми «Дата». «Я мусив знайти спосіб заздалегідь виявляти ворожі дрони». Один із дронів, означений як «Розвідник-2», який тримався під стелею вестибюля по сусідству з командним приміщенням, зафіксував стрибок активності. Під вестибюлем зібралося ще кілька ворогів і спробували відчинити затвор, але схоже, що ворог-3 запечатав його ручним аварійним замком. Нові вороги, назвемо їх 4, 5 і 6, порилися з елементами керування, але наче не знали, як скасувати блокування». І хай там що відбувається з їхнім дивним потоком і ворожою контроль-системою, здається, вони не могли отримати через них доступ до системи Дата. Дат мертвий. Мені хотілося спинитись і спертися головою на перегородку, але я не мав часу. Дрони бачили в мене за спиною Електру, яка підтримувала за талію Амену і допомагала тій йти. Раз також кульгав, намагаючись при цьому озиратись і стежити за мною. Всі троє або тремтіли, або підніли від найпевніше шоку. Правильно. Люди, люди, які мають потреби. Менсена молода людина і двоє нових з видимими травмами. Вбивце боти, зберися. Ви знаєте, скільки ворогів на борту? запитав я. Ворогів? перепитав раз. Він про тих сірих, пояснила Амена крізь зуби, бо ступила на травмовану ногу. Я бачила п'ятьох, але не знаю, чи то всі, сказала Елетра. П'ятеро як мінімум, погодився раз. У них багато тих ботів чи дронів, не знаю, як правильно. Треба дістатися інженерного модуля. Накажи вартмеху «Він мене не слухає, я ж казала». Роздротована перебила Амена. Я вже ідентифікував шістьох ворогів, загалом, враховуючи вбитих, троє з яких були досі активні, тож підрахунок від людей нічого не дав. Що зовсім не дивно. Я розмістив дрони-розвідники перед нами хмарою і відправив їх уперед, налаштувавши сканера на повну потужність. Розвідник 2 показав мені, що вороги 4, 5 і 6 припинили безглуздо тицятися в затвор. Вони поспіхом поправляли захисні костюми, змінюючи конфігурацію шоломів так, щоб пластини закривали голову повністю. Виникла проблема. Сім дронів на вбивство одного ворога – це перебір. Хоча один ворог уже поранений. Скажімо, сім дронів на півтора ворога. Особливо, якщо у мене їх обмежена кількість. Я не мав нормальних розвідданих про те, наскільки дієво їхня броня відбиває дрони, а перевіряючи на практиці, можу втратити ще одну групу. Дрони мені потрібні в ролі системи раннього сповіщення про ворожі дрони, які вкупі з ворожою контроль системою можуть становити більшу загрозу, ніж ті м'які вороги. Крім того, три мої дрони, які виконували розвідку в головній секції біля зони курування дата, за останні 97 секунд зникли, а це означає, що вони натрапили на замасковані ворожі дрони. Я втрачав очі в інших частинах корабля, і це далека від ідеалу ситуація. Фактично це капець. Так вважав навіть модуль оцінки ризиків, а я знав, що до його думки варто дослухатися. Ми дісталися затвора, що вів у житлову секцію, і відійшов у бік, щоб пропустити людей, після чого вгатив поручному замку. Затвор опустився, я видер панель і за допомогою енергетичної гармати в правому передпліччі розплавив кілька ключових компонентів. Ось що відбувалося в мене за спиною. «Для чого він це робить?» – запитав Рас Вамене. Вона тупо подивилася на нього, тоді звернулася до мене. «Вартмехо, навіщо ти це робиш?» Звірившись зі схемами дата, я вибрав кілька точок доступу. Міг ізолювати житлову секцію, яка містила каюти, медичний відсік, камбуз, навчальні кімнати, кімнати відпочинку екіпажу, від решти корабля, запечатавши ще два затвори. Це не найкращий варіант, але наразі я не мав змоги перейти в інженерний чи лабораторний модуль, а людям тут будуть потрібні запаси. Я був певен, що ворожі дрони не мають ручних розширень, якими вони могли б відремонтувати затвори. На таке здатні самі вороги, але мені надійде сповіщення, тож я встигну дістатися туди першим. А ще вороги можуть пролізти до нас через зовнішній затвор. Але тоді їм доведеться в евакуаційних скафандрах пройтися вздовж корпусу, поки ми вкротовані. А з того, що я бачив у розважальних медіа, це погана ідея. Намагаюся створити безпечну зону. А мене обернулася до Раси і сказала, він намагається створити безпечну зону. Поки він метався між нами поглядом, я пройшов повз них далі і рушив проходом. А тоді у коридорному вузлі попереду три мої дрони розвідницькі групи згасли і зникли. Я кинувся вперед, закутився у вузол і вистрелив з енергетичної гармати по двох ворожих дронах, які там читували. Один упав на палубу, другий загойдався в повітрі. Я підвівся і розтовк його перегородку. Мій дрон-розвідник-2 у вестибюлі зони керування передавав трансляцію, на якій вороги знову загупили по герметизованому затвору. Вони думають, що ми чи хтось іще усередині? Між собою вони перекладачами не користувалися, тож я не розумів, що вони кажуть. Своїх хмарі дронів я наказав далі рухатися коридором у бік медичного відсіку, щоб упевнитися, що все чисто. «Скоріше!» – поквапив я людей. Вони не сперечались і поспіхом закульгали за мною. Ми минули два коридори, тоді повернули, і от ми на місці. Платформа медсистеми стояла мовчазна і неактивна, хірургічна система ховалася складена в стелі, жодного сліду медичних дронів. Побачивши це місце знову, я відчув щось дивне. Не погане, а просто дивне. Саме тут Дад змінив мою конфігурацію, щоб я більше скидався на людину. І тут він урятував мою клієнтку та пан. Мгм, емоції. Я перевірив простір, просконував туалетний і душовий відсіки, морг та інші закриті приміщення і переконався, що там немає ворожих дронів, самих ворогів чи ще якихось поки невідомих прихованих загроз. Люди стояли посеред залу і нервово позирали на мене. Закінчивши огляд, я сказав їм «Будьте тут!» Один дрон я залишив для підтримки ретрансляторного потоку за менею, а сам вийшов, опустивши за собою затвор. Хмар дронів я відправив попереду і побіг за ними в бік затвора в іншому кінці модуля. Якщо вороги розкусили мої плани, цей затвор найближчий до вестибюля зони курування, де вони досі стовбичать. Діставшись його, я ризикнув і глянув у короткий перехід із модуля в наступну секцію. Органічна нервова тканина зафіксувала якийсь рух, і я замкнув затвор. Запечатав ручні елементи керування, залишив дрона вартового і подався до наступного затвора. Люди в медичному відсіку досі трималися купкою. Ти можеш сказати, що він робить? прошепотіла Елетра. Запечатую затвори, як і казав, відповіла Амена. Раз виглядав роздратованим і нетерплячим, але не сперечався. Третій затвор вів до сполученої секції, що слугувала додатковим проходом в інженерний модуль. Він був уже замкнений і запечатаний, але я все одно розплавив ручне керування. Урешті корабля я втратив усі дрони-розвідників, крім чотирьох. Один, розвідник один, досі був замкнений у командній зоні збору з двома мертвими ворогами. Розвідник два зі стелі вестибюля стежив за тим, як вороги зібралися навколо запечатаного затвора, а конкретно три і чотири, заховалися під опорними ребрами в сусідніх коридорах. Я рушив назад до медичного відсіку, трохи розпустивши хмару вцілілих дронів. Подекуди мені боліло достатньо сильно, щоб довелося прикрутити больові сенсори. У коридорі до медичного відсіку я розділив свої дрони на дві групи і розмістив їх у протилежних кінцях входу. Треба розчистити цю секцію і переконатися, що з нами тут більше нічого не замкнено, але спершу я мусив або хотів дещо дізнатися. Коли я війшов, раз запитав «Що відбувається?» Він перевів погляд на мене, досі непевний, з ким йому розмовляти. «Ми тут у безпеці?» Я знав, скільки зазвичай людей у датовому екіпажі командування з мінімум восьми осіб, плюс ротаційний штаб інструкторів і студентів. З короткого огляду я зрозумів, що останнім часом у медичному відсіку нікого не лікували, а в холодильнику немає трупів. Що добре, от тільки тіла могли викинути в космос. Знаю, що з цього приводу відчував би дат. Де екіпаж корабля? запитав я, раз знову ж зиркнув на Амену та звела брови і звернулася до мене. Я думала, вони і є екіпаж? Ні, звалася Елетра теж з Наш корабель належав Барише Странзі. А мене обернулося до Раса з Елетрою. де екіпаж цього корабля Рас роздратовано похитав головою. Слухай, я бачу, що ти молода. Я так розумію, цьому вартмеху наказали тебе захищати, але... А мене глузливо пирхнуло. Я йому навіть не подобаюся. Безперечно. Загалом людство мене втомило, але тут вийшло нечесно, бо я їй не сподобався першим. «Якщо скажеш йому приймати накази від нас...» Знову спробував раз. «Усе буде значно простіше!» Електра кивнула. «Це допоможе. Ти, здається, навіть не знаєш, як ним керувати». А мене сердито замахала руками. «Слухайте, все не так!» «Схоже, мені потрібно встановити певні операційні параметри». Я перетнув кімнату, схопив раз спереду за куртку уніформи і повалив на медичну платформу. «Відповідай на запитання!» Проказав я. Електра позаду мене відсахнулась і позадкувала. Мартмеху. скрикнула Амена. Якщо ти його скривдиш, мама буде на тебе зла. Ну, звісно ж, ми скористаємося цією тактикою. Видно, ти гадки, не маєш, що твоя мати насправді думає про корпоратів, відказав я. Ми не знаємо, де екіпаж, перелякано крикнула Елетра. Раз і просто скажи, що не знаємо. Не знаємо. хрипко видихнув той. Це правда, чи таку історію ви собі вигадали? Це правда, вичивив раз. Ми не знаємо, що з ними трапилося. Правда, не знаємо, <правда> додала Елетра наполегливо й переконливо. Відколи нас забрали на борт, ми більше нікого не бачили, тільки тих людей. Я відпустив Раса і той відповз від мене до Елетри в дальній бік приміщення. Чоловік дивився на мене повними жаху та недовіри очима. Досить уже поводитися так жорстоко. просичала на мене Амена. Я стишив голос і заговорив абсолютно нормально, наче й зовсім не сердитий. Я намагаюся зберегти тобі життя. Я вдячна, але. Вона придивилася до мене. «У тебе дуже поганий вигляд. Точно все гаразд? Тебе добряче дроном довбануло?» «Ну що ж, зараз я тут нічим не зараджу». «Оброби собі ногу», – сказав я. «Але медсистему не активуй. Її контролював...» Я не міг знайтися на слові майже 10 секунд. Бод пілот. Його, мабуть, зламали перед тим, як знищили, бо інакше він би сам позбувся нападників». Щось досі керує кораблем, веде нас через ту кортовану, і воно може контролювати медсистему. Амена тривожно поглянула на ньому медичну платформу, так само вчинили раз і електра. Не знала, що бути пілоти можуть убивати людей, сказала Амена. Вони майже такі самі небезпечні, як люди. Знаю, з усіх суперечок, які я міг зараз почати, ця у п'ятірці найдурніших та найбезглуздіших. Амена спантеличино блимнула на мене очима, але сказала. «Ясно. Тоді без медсистеми. Але тут десь мають бути ручні медичні засоби». «Візьмі зу тієї шавки набір для екстреної допомоги. Мені треба закінчити перевірку цієї секції». Я підключився до нашого приватного ретранслятора і додав «Я залишу тобі кілька дронів». Зі своєї хмари я виділив групу з восьми коптерів і наказав їм триматися біля неї. А мене округлила очі і завагалася Три секунди я не розумів чому». Вона не боялася, коли я схопив рази. Тоді її вираз демонстрував радше роздратування, а не щось інше. А тут я зрозумів, що вона не хоче розлучатися. Дівчина рушно видихнула і промовила. Гаразд. Через потік ретранслятора додала. Чудово, дрони. Саме те, чого я завжди хотіла. Я міг відповісти. Не кажи, ніби я тобі ніколи нічого не давав, а тоді в нас відбулася б заспокійлива саркастична балачка, як в одному з моїх серіалів. Але я зараз ходив у середині датового трупа, і нічого мені не заспокоювало. Тому просто відказав, буду на зв'язку, і вийшов у напрямку секції з каютами. Розвідник 2 у вестибюлі зони керування досі стежив захвильованою і збудженою розмовою між ворогами. Стоп, у них знову якісь не такі шоломи. Я перемотав відео і помітив, колір змінився з блякло-синьо-сірого на такий самий візерунчастий матеріал, як у ворожих дронів. Вороги помітили і почали тицяти одного, одного пальцями, коментуючи цю подію, але, схоже, вона не здалася їм ані несподіваною, ані дивною. Чергове оновлення безпеки відворожує контроль системи. Саме те, що мені курва треба. Націлювання у моїх дронів злетить нафік. Добре, хоч нарешту їхньої натільної броні це оновлення ще не завантажилось. А можливо, і не здатне туди завантажитись. Але про вбивчі удари дронами поки що можна забути. Мені було цікаво, для чого вороги гупали по тому затору. Якщо їхні колеги один і три здатні вставати з мертвих, то розвідник один поки жодних подібних ознак не зафіксував. Хм. Залежно від того, як ворожа контроль-система збирає дані з ворожих дронів, як вони записують і транслюють відео, цілком можливо, що троє ворогів, які залишилися, слабко розуміють, що сталося з першими трьома. Їм точно відомо, що мене і мену взяли на борт, але вони наче зосередилися суто на запечатаній зоні керування. У зону відпочинку, де... Досі лежало тіло ворога-2, не спускалися. Можливо, попри оновлення ворожих дронів і ворожої контроль системи, вони не мають доступу до даних спостереження? Ворожа контроль система, очевидно, знає, що вороги загинули від фізичних ударів, інакше б не накидала ці оновлення. Невже вона не ділиться цією інформацією з самими ворогами? Дивна думка, розумію. І якщо вона правильна, це більше підтверджує мою теорію – Вороги майже або зовсім не мають доступу до більшості бортових систем дата, хоча ворожу контроль системи керує шоломами і можна припустити зброєю. А в дата немає доступних через потік камер безпеки, які зазвичай бувають в транспорті. DAT. Я не кидав простий код для перевірки проникнення і запустив у фоновому режимі на всіх каналах, де, на мою думку, могла б бути активність ворожих дронів. Я зібрався ввірватися у ворожу контроль систему та вчинити її щось жахливе. І якщо вороги такі спантеличені тим, що сталося і де ми, це може зіграти мені на руку. Я запустив ще один процес, щоб дістати зі свого архіву аудіофайли. Якби я зараз мав план, а я його не мав, на його виконання пішло б чимало часу. Ми перебували в Крутованні, і хай який у нас пункт призначення, дорога хоч кудись триватиме мінімум кількаденних циклів. Радше більше, а можливо і значно більше. До того часу мені необхідно взяти корабель «Дат» під контроль. Дрони в медичному відсіку стежили за тим, як Елетра виймає з шавки набір для екстреної допомоги. А мене звалилася на лаву, а Елетра відкрила набір. Раз сторожко позирав на мої дрони, що висіли колом у верхній частині відсіку. «Цей твій вартмех нас справді захистить?» – запитав він. «А як же?» Неуважно кинула Амена, поки Елетра подавала їй пакет для обробки поранень. Електра відкрила контейнер з пігулками і полегшено просто гнала. «Спина болить страшенно. Нам давали енергетичні батончики з пакета першої потреби, але жодних медикаментів. Нічого такого». «Раз не міг заспокоїтися. Ти казала, він належить твоїй сім'ї». «Ні, не казала». Амена обгорнула пакетом травмовану ногу. Далі ледве не впала, коли просто крізь подерті штани з нього їй впорскнули протишокові і знеболювальні ліки. Я передав їй, «Скажи їм, що я дію за дослідницьким контрактом зі збереженням». «У нього дослідницький контракт зі збереженням». А мене знову сіла. «Це ж правда. Чому ти тоді просиш так, наче треба збрехати?» «Тому що за контрактом для них означає зовсім інше». «В Альянсі збереження це так». Я погодився працювати на дослідницькій місії в конкретно обмежений період в обмін новиного роду. На корпоративному кільці ж місія винайняла мене у власниці, як можна винайняти житло чи наземний транспорт, за винятком того, що люди зазвичай мають тепле почуття до свого житла чи наземного транспорту. Раса наче спонтеличила відповідь о мене, але він просто сказав, «Нам треба чимось знищити ті дрони». Він почав порпатися в наборі для екстреної допомоги і вийняв контейнер пожежогасника. «Може спрацювати!» Електра сповзла вниз і сіла на підлозі. Вона подала Амені медичний контейнер. «Здається, я не чула про дослідницьку місію збереження. Це якась дочірня компанія іншої корпорації, чи...» Поки Амена роз'яснювала елетрі поняття не корпоративної форми правління, і скільки держав справді мають дослідницькі місії, станції, міста, тощо, а не просто там якісь люди в пов'язках на стегнах булають одне на одного. Я дістався житлової частини і почав швидкий пошук. Деякі каюти, видно, не використовували, здебільшого ті, що мали кілька ліжок і призначалися для студентів. Ліжка ховалася складені в стінах, а навколо не виднілося жодних особистих речей. Точно як тоді, коли я був тут минулого разу. В інших каютах я побачив ознаки проживання. Ліжка і мебель розкладені, постіль на місці, але безладна, подекуди одяг, особисті речі та предмети гігієни. Так, наче екіпаж тут був. Просто вийшов, коли я зазирнув. Було моторошно, що все застигло, крім тканинних китиць із настінної декорації, які тріпотіли від роботи системи очищення повітря. І жодних слідів тіл. Я надіслав, а мені повідомлення. Не кажи корпоратам, що ти, донька, докторки Кеменце. «Я ж не ідіотка», – відрізала вона у відповідь. Вони вже завершили з поясненням того, що таке збереження, і нарешті обмінювалися реальною інформацією. Зокрема, іменами і тим, що тут коється. «Цей корабель, напав на нас, щойно ми вийшли скрутоване пояснила Амена. «А ви як потрапили на борт?» «Нас він також атакував. Ми були на постачальницькому транспорті. Його супроводжував головний експедиційний корабель, розвідник. І цей почав по нас стріляти. Ми втекли в човнику, а тоді він нас затягнув. Принаймні мені так здається». Електра виснажено прочесала волосся. «Вони щось зробили, від чого ми в човнику виробились. Однієї миті ми там, а наступної вже лежимо тут, на палубі, а сірі люди нас сміються». Вони щось зробили, від чого ми в човнику виробились. Однієї миті ми там, а наступної вже лежимо тут на палубі, а сірі люди з нас сміються. Що з іншими, я не знаю». Я подумав, чи той човник досі на борту? Чи датові човники досі на борту? Без доступу до його систем я не міг про це дізнатися. Хіба провести фізичний пошук? Та в мене і так зараз купа роботи. Між іншим, про роботу. Я підключився до розвідника один, який досі не міг вибратися з зони містка керування, і наказав йому виконати систематичне сканування на наявність будь-яких активних дисплеїв. «Ми не знаємо, навіщо нас забрали», – сказав раз. «Замкнули в каюті і просто залишили. Не знаємо, що їм треба, вони не казали». «Наш корабель-розвідник рухався значно швидше», – додала Електра. «Напевно, втік». «Думаю, наш базовий корабель також утік». Повільно промовила Амена. Вартмех намагався долізти до нього, а тоді нас схопили і затягли в шлюз. Дад мав аж забагато місць, яких я ще не обшукав, і де могли поховати тіла екіпажу. Можливо, я дійсно дивлюся забагато медіа, бо в порожніх коридорах, минаючи пусті, однак нещодавно заселені кімнати, побачив видіння, наче заходжував сімейний кемпінговий будинок Менси, а в ньому так само. Порожньо немає людей, лише їхні покинуті речі і жодних слідів у потоці. Жодних камер. І знайти їх нема як. Зараз не час клеїти, дурня. Тут є якась їжа чи вода? Запитала Елетра. Вона сховала обличчя в долонях. Страшенно була й голова. Раз підскочив на ноги, кривлячись. Має бути туалет із краном. У наступних каютах мені почали траплятися аномалії. Щодо однієї я був досить певен, що саме в ній тримали раси і електро. На ліжку лежала зім'ята куртка така ж, як їхня уніформа. Каюта не мала туалету, але запах стояв не такий поганий, як я очікував. Люди, яких замикають на кілька циклів без доступу до води чи санітарних пристроїв, зазвичай більше відігруються на меблях. Вороги, схоже, періодично їх випускали. У мене завершився процес вибору аудіофайлів, низки розмов між двома моїми улюбленими персонажами місячного святилища. Я прибрав музику і ефекти, знизив гучність і змонтував ці відтинки докупи в один файл на годину 22 хвилини, після чого ретранслював його на розвідника один у середині замкненої зони керування. Він почав відтворювати аудіо. Запит для пошуку я сформував так, щоб знаходило розмови, де двоє персонажів перешиптуються або розмовляють низькими збудженими голосами. Ефект був би навіть кращий, якби розвідник один ширяв по зоні керування в пошуках даних про дисплей. Я продовжив обшукувати житлові приміщення. Спало на думку, що вороги, мабуть, теж користуються цими каютами. Вони мені не здавались тими, хто має повагу до чужого особистого простору. Але першим свідченням моєї правоти став дивний запах. Людські помешкання зазвичай пахнуть брудними шкарпетками, навіть коли там чисто. Але цей запах був, на диво, сільськогосподарський. Нагадував середовище культивації, яке використовують у системах вироблення їжі. Судячи з даних розвідника 2, у вестибюлі зоні керування усі вороги попритискалися до затвора, намагаючись розчути розмову всередині. Трохи смішно. «У вас також дослідження було?» – запитала Амена. Я добре чув, що вона намагається говорити невимушено, але для інших людей це, можливо, не так помітно. Ні. Ну, можна і так сказати, відповів раз. Він набрав у контейнери води з-під крана в туалеті і позаносив їх для інших. У нас було відновлення. Спроба відновлення. Поправила Елетра, вона добряче ковтнула води і витерла рот. Наше відділення призначило на роботу над втраченими поселеннями. Вона завагалася. Я не Це конфіденційна інформація. «Я молодша інтернка-дослідниця, навіть не з корпоративного кільця», – зазначила Амена. «Я нікому не розкажу». Раз менше, ніж Елетра сумнівався в тому, чи розповідати. «Перед нами поставили завдання відновити життєздатну планету. Вона в одній із систем, мапи яких накреслили ще до формування корпоративного кільця. Знаєш про такі?» «Звісно», – Амена бентежно звела брови. Я цього також не зрозумів, мої освітні модулі мають проріхи в завбільшки з бойовий корабель, але з розважальних медіа я знав, що розвідувальні дослідження бували в часи ще до появи корпоративного кільця, в докорпоративний період. Насправді корпорації не винайшли космос і планети, попри патенти, які пробувала подавати компанія. Електра пововтузилася, скривилася і глибоко вдихнула. У багатьох системах ці локації було втрачено до того, як розробили технології стабілізації кротовин. Але дослідники іноді знаходять їх у реконструйованих наборах даних. Якщо корпорації вдається відшукати локацію планети, вона може подати запит на власність, а тоді спокійно заснувати там колонію. 40-50 років тому було багато подібних спекуляцій. Продовжив раз. Звісно, через це багато корпорацій надмірно розсередилися, збанкрутували, і колонії було втрачено. «Втрачено?» – судячи з виразу обличчя Мене, вона тепер зрозуміла, але їй не сподобалося. «Маєш на увазі покинуті колонії, поселення, де першоприбулих просто залишили покладатися на самих себе?» «Тепер і я зрозумів. Про це йшлося в історичних драмах і документальних фільмах збереження. Станцію заснували всі лілі з колонії, які часом відрізали постачання припасів, і вона стала занападати». У випадку збереження вчасно прибув якийсь незалежний корабель і забрав колоністів на більш придатну для життя планету. Це популярна історія в медіа збереження. Там завжди є драматична промова капітанки-консуеле Макеби про те, як живих істот не можна залишати на погибель. Дисплей у Менсе на стіні її офісу відтворював одну з найпопулярніших варіацій. Якби в колонії був вартмех, мабуть, з'явилася б переконлива причина, чому його мусили залишити на непівмертвій планеті. Насправді, я так не думаю. Іноді думаю. «На освоєнні втрачених колоній зараз роблять великий бізнес», – сказав раз. Він допив воду і відклав контейнер. Обладнання для переформування зазвичай досі на місці, як і житло, і інше вціліле майно. А мене дивилося на нього з кам'яним обличчям. Вона вдала, що їй треба поправити пакет на нозі, аби її не бачили. «То ви знайшли якусь втрачену колонію? Дорогою до неї на нас і напали». Сказала Елетра, поки раз тільки набирав повітря, щоб відповісти. Я знайшов одну більшу каюту, яку, судячи з вигляду, цілеспрямовано погромили. На підлозі лежав потоптаний одяг, зокрема, блакитна уніформа екіпажу Дата. Предмети гігієни порозкривали і покидали або розмазали в невеличкому суміжному санвузлі. На підлозі лежали розбиті кілька реальних статичних предметів мистецтва і голографічних відбитків з людьми, які грають на музичних інструментах. Намагалися розтрощити дисплей, але не вийшло, і він просто кособоко висів у повітрі і досі показував статичне зображення двох немолодих чоловіків віку менса або старших. Але це приблизно. Я погано визначаю людський вік. Один темношкірий і не мав волосся на передній частині голови, другий світліший і з коротким білявим волоссям. Обоє всміхалися в камеру, а на стіні позаду виднілася рельєфна версія логотипа «Дата». Я міг пошукати їх у своєму архіві штатного екіпажу «Дата», але не хотів. В грудях щось наростало. Я дістав записи своїх розмов з Датом, де він казав «мій екіпаж». Те, що Дат найпевніше мертвий, уже погано, але тим більше нечесно, що люди, яких він так любив, теж погинули. Мені хотілося розшукати ще кількох сірих зашмарканих виродків, посмерджених водоростями, і позабивати їх до смерті одного за одним. Від несподіваного падіння надійності робочої системи на 5% у мене затрусилися коліна, і я сперся на затвор каюти. Протягом дванадцяти секунд думав, чи не сповсти аж на палубу і просто там не залишитися. Але мені треба повертатися до Амени. А ще після того, як вороги пройшлися тут буревієм, палуба була огидна. Розмова в медичному знову перейшла на мене. Ну, прекрасно. Електра саме говорила. Будь обережна. Того вартмеха наче якось змінили, щоб він менше скидався на бота. Але це не впливає на його програмування. Хм. Відповіла Амена, не дивлячись на неї, а досі обсмикуючи пакет на нозі. Долучився раз. Знаю, ти думаєш, що він намагається тебе захистити? Він не намагається, чітким тоном озвалася Амена. Він захищає. Але ж вони ненадійні, наполягав раз, через людську нервову тканину. Ну тут він не помилився. Вони стають некерованими і нападають на власників договору та допоміжний персонал. А мене закусила губу і примружила очі, наче притлумлювала емоцію, але я не зрозумів яку. Цікаво, чому так? рівним голосом промовила вона. Дорогою до медичного відсіку я пройшов через камбуз на навчальні кімнати і взяв із шавки для припасів запакований сухпайок. У них тут чимало припасів, як для дослідження планети, неочікуване для корабля, завдання якого створювати карти, проводити навчання і перевозити вантажі. Повернувши в коридор, я повідомив Амені в потік, що повертаюсь і став переглядати архів, порівнюючи час, коли був на борту дата раніше, з тим, що бачу зараз. Чи справді я знаю, чим займаються дати і його екіпаж? Якось ніколи не питав. Дослідження далекого космосу здавалося нудним. Майже таким нудним, як охорона гірничо-водобувного обладнання. Елетра в медичному відсіку говорила. Тобі дуже пощастило, що поки тебе тримають на цьому кораблі, він не напав на тебе. Довго тримала, мабуть. «Стоп, що? Чудово! У цих людей проблеми зі сприйняттям реальності? Ще більше, ніж зазвичай у людей? Чого ще мені не вистачало? Хай мене з цим розбирається, я зайнятий!» А мене очманіла. «Ні, ні, ми щойно сюди потрапили. Зовсім недавно. Перед тим, як ті сірі люди затягли мене до вас». Раз потер обличчя, чи то приховуючи свій вираз, чи може справді зле почувався. Електра наче жаліла дівчину. «Здається, ти заплуталася». А мене знову наморщила лоба, але похитала головою. «Слухайте, Вартмех повертається. То краще припиніть усе це про нього говорити. Знаю, ви так вважаєте, але помиляєтесь. І я не хочу цього чути. І я думаю, можливо, ми обоє заплуталися, бо...» Можливо, екіпаж не лише заглядав у космос і навчав молодих людей заглядати в космос. Можливо, то просто Дат мене в цьому переконав. Я мав відеотрансляцію з дрона в медичному відсіку, але не придивлявся до неї. Шукав зображення припасів на зберіганні щоб порівняти і пошукати аномалії, відсутні предмети і інші підказки. Тому, ввійшовши через затвор, отримав попередження лише за 1,4 секунди до того, як раз вистрелив у мене. І як для людини цілився він прекрасно.